Samuelen lehenengo liburutik. Egunaretan Jaunak esan eutzan Samueli dete adarra horioz eta zoaz. Belemeko jeserengana bihartzen zaitut haren semeen artean begizen jodot eta nide errege izango dana. Kese taveronen semeak heldu ziranean Samuelek Elia bikusi eta esaneban bere gaitan zalantza aurrean dau jaunak bere igurtzia baina jaunak esan eutxan Samueli ez begiratu horren itxura eta luzereari alde batera itxia doteta jainkoak ez deutxo begiratzen gizakiek begiratzen deutxoenari gizakiek itxureari begiratzen deutxoeta jainkoak barriz bihotzari jesek bere zazpi semeak keroan zituan Samuelen aurrera Pena, Samuelek esan eutxan, jaunak ez da horretatik inorraukeratu. Orduan, Samuelek itean du eutxan jeseri, honek alduzu zeme guztiak. Alek erantzun, txikiena gelditzen da, hartzain dabil. Samuelek esan eutxan jeseri, aginduek ekarteko, ez gara jaten hausiko bera etorri arte. Ekarriazueban bera azemutila, Ulegorria zan, begia darra, itxura bikainekoa. Jaunak esan eutxan Samueli, jaki eta igurtziek izu, hori xera. Artu eban bada Samuelek horioa darra eta igurtziek egin eban bere aien aurre. Ehunaretan jaunaren espiritua dabitengan sartu zan, etaren jabe izan zan aurrean zean.